Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Indah Alhamdulillahi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh Wa billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falaha dia lah an la ilaha illallah wahdahu, la sharika lah Wa ashadu محمدًا Muhammadana abduhu wa rasuluhu بعده، nabiya الله عليه وعلى آله ala alihi wa sallama tasliman mazidah Waqala Rabbuna ta'ala fi kitabihi al-karim Ya ayuhal ladhina amanu attaquullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu attaquurabbakumul ladhi akhalaqakum min nafsir wahidah Wa akhalaqa minha zawjaha wabatha Atakul Allah yang tiada salun di bawah arham. Inilah Allah yang akan menghukummu. Ya ayah lelaki manakah Atakul Allah? Walaupun kata-kata yang sedih itu menyelamatkan kamu dari perbuatan kamu dan mengampuni dosa kamu. Siapa yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berpegang teguh pada kekuatan Allah, maka dia akan berjaya besar. Atau bagaimana? Inilah asalnya dari kitab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 dalam kitab al-usul min ilmi'l-usul al Dahulu telah kita sebutkan Terbagi menjadi dua Ada al-mukhassis al-muttasil Ada al-mukhassis al-mufassil Nah sekarang masih dalam pembahasan al-mukhassis al-muttasil Dahulu telah kita sebutkan al-istisna Diantara al-mukhassis al-muttasil adalah Al-istisna, pengecualian telah sudah sebutkan contohnya seperti firman Allah dalam surat Al-Asr ayat 1 sampai 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asri innal insana lafi khusril illal ladzina amanu wa 'amilus solihati." Nah. Kemudian dari keumuman ini semua manusia dalam kerugian, Allah Subhanahu wa taala kecualikan ya ada pengkhususan dengan uh, pengecualian dengan menggunakan adatul istisna yaitu illah siapa yang dikecualikan yang dikhususkan illalladina amanu kecuali orang-orang yang yang beriman dan beramal saleh dan mereka adalah orang-orang yang saling wasiat saling mewasiatkan atau saling nasihat menasihati di atas kebenaran dan mereka saling nasihat menasihati di atas kesabaran nah baik ini sudah kita bahas di pertemuan yang telah berlalu Sekarang Melanjutkan pembahasan sebelumnya Syurutul istisna Syarat-syarat istisna Syarat-syarat pengecualian Nah, Jadi ada pembahasan tentang syarat-syarat pengecualian Yang dengan pengecualian tersebut Sebuah kalam itu bisa dikhususkan Nah, Kata beliau Yushtarotu lesihatil istisnai syurutun Dipersyaratkan benarnya atau berlakunya istisna pengecualian itu dengan syarat-syarat. Ya, apa syarat-syaratnya? Minha di kata beliau. Nah. Min di sini litabuid. Seperti macam syarat-syarat yang lain, tapi ini beliau ringkaskan saja. Di antara syaratnya adalah awalan yang pertama ittishaluhu bil mustasna minhu haqiqatan au hukman. Nah bersambungnya dia dengan almustatsna minhu baik secara hakikat atau secara hukum nah, apa yang dimaksudnya bersambung maksudnya bersambungnya istisna. ya bersambungnya istisna dengan almustatsna minhu nah contoh ya kita katakan indi lahu Asyaratun Illa dirhama Saya katakan kepada seseorang Saya punya hutang kepada Si fulan Sepuluh dirham Kecuali Satu dirham Nah, Berarti totalnya berapa? Sembilan dirham Nah, perhatikan Istisna itu berlaku, pengecualian itu berlaku, ya. Artinya ucapan ini berlaku, sah, ya. Berarti saya punya 9 dirham utang kepada si fulan, ya, Karena saya katakan, saya punya 10 dirham, saya punya hutang 10 dirham kepada si fulan, kecuali 1 dirham. Berarti totalnya 9 dirham, kan begitu? dianggap sah ya kenapa ya karena al mustasna itu bersambung dengan al mustasna minhu ya, jadi istilah al mustasna yang dikecualikan kalau al mustasna minhu yang dikecualikan darinya contoh tadi kita ambil contoh saya punya saya punya hutang 10 dirham ya indi Lahu ashrotun atau indilahu ashrotun. Saya punya hutang ke fulan sepuluh dirham. Nah, ashrotun di sini adalah almustasna minhu yang dikecualikan darinya. Ya, sepuluh. Ya. Illa dirhaman. Kecuali satu dirham. Dirham di sini, dirhaman di sini disebut sebagai almustasna. Nah, perhatikan almustasna dan almustasna minhu itu bersambung maka kalimat ini dibenarkan dibolehkan. Nah, berarti kalau saya kecuali satu dirham, berarti saya punya sembilan sembilan dirham hutang kepada orang tersebut dan ini diperbolehkan. Nah, masyaallah taala karena Al-Mustasna dan Al-Mustasna Minhu Itu bersambung dalam satu kalimat Nah, yaitu kata Ashratun Dan kata Dirhaman Adapun kata Illah, ini disebut sebagai Adatul Istisna Alat yang digunakan untuk Melakukan pengecualian Nah, ini semua dibahas dalam pembahasan Nahu nah. Masya Allah Ta'ala Baik, syaratnya itu Harus bersambung Antara Mustasna dan Al-Mustasna Minhu Baik secara hakikat atau secara secara hukum kata beliau fal muttasilu haqiqatan adapun kalau mustasnanya itu bersambung dengan al mustasnaminhu secara hakikat maksudnya adalah al mubasyiru lil mustasnaminhu bihaitsu la yafsilu bainahuma fasilun atau la, la yafsilu bainahuma fasilun maksudnya bersambung langsung dengan al mustasnaminhu yaitu tidak ada pemisah antara keduanya. Tadi kita sudah contohkan. Nah, masyaAllah Taala, kita katakan, saya katakan tadi contohnya, indilahu ashrotun. Ya, saya memiliki hutang kepada si fulan sepuluh dirham. Ini sepuluh dirham ini adalah almustasnak minhu. Nah, Illa kecuali dirhaman, kecuali satu dirham. Ah, satu dirham, satu dirham di sini disebut sebagai almustasnak. Antara almustasnak yang merupakan kata Dirhaman tadi bersambung mutaqsil secara hukum ya kalau tadi secara hakiki sekarang secara hukum Ma fusila bainahu wa bainal mustasna minhu Fasilun La yumkunu daf'uhu Kas su'ali Wal atas nah. Masya Allah Ta'ala Ya Adapun Kalau mustasnanya Atau Almustasna bersambung dengan almustasna minhu secara hukum adalah kalau dia dipisahkan antara keduanya antara mustasna dan antara almustasna dan almustasna Al minhu dipisahkan oleh sebuah pemisah atau satu pemisah ya, yang tidak mungkin untuk dihindarkan ya, seperti batuk atau bersin. Nah, masyaAllah Taala, kalau uh, bapaknya ada orang yang mengatakan begini. Indilahu asyaratun Saya punya hutang Sepuluh dirham kepada si fulan Kemudian saya bersin ya, Begitu saya ber, setelah bersin Kemudian saya katakan Illa dirhaman, kecuali satu dirham Nah, Apakah ucapan ini berlaku? Apakah pengecualian ini berlaku? Pengkhususan dengan pengecualian ini berlaku? Kita katakan iya berlaku Kenapa? Karena pemisah di sini adalah bersin yang bersin ini tidak mungkin lagi untuk dihindarkan. Nah, Masya Allah Ta'ala. Ya, jadi, kalau saya katakan, si fulan, saya punya hutang kepada si Fulan 10 dirham. Kemudian saya bersin, setelah, setelah itu saya katakan, kecuali 1 dirham. Berarti hutang saya berapa? Hutang saya 9 dirham. Nah, itu dibolehkan. Ya, Masya Allah Ta'ala. Kemudian kita beliau, Fa'in Ta'ala. Fussila bainahuma fasilun Yumkino dafu'ahu Atau sukutun Lam yasihul istisna Dan jika seandainya Antara al-mustasna dan al-mustasna minhu Itu dipisah dengan satu pemisah Yang Yumkino dafu'ahu Yang bisa saja untuk dihindarkan Atau dipisahkan dengan diam Maka al di sini Tidak sah Ya, tidak sah Mislu, contoh Ay yakula contohnya dia mengatakan abidi ahrorun Yang pegawai dia punya budak ya ada dia punya budak ya dia katakan hamba-hamba budak-budakku semuanya bebas. Ya kemudian dia diam. Ya. Atau dia bicara pembicaraan yang lain. Ya. Awayatakallamu bi kalamin akhar atau dia berbicara dengan pembicaraan yang lain. Thumma yaqul setelah itu dia mengatakan illa Said dan kecuali Said. Ya. Fala yasihhul wa ya'tiqul wa ya'tiqul jami' maka pengecualian di sini tidak sah dan dia harus ya membebaskan semua budaknya contoh tadi kita ambil contoh yang disebutkan oleh beliau umpama ada umpama saya saya punya 10 orang budak ya, saya katakan 'abdi abidi budak-budakku semua saya bebaskan bebas ya, kemudian saya diam setelah itu saya sambung Kecuali Said. Ya. Di antara budak saya itu ada namanya Said. Ya. Kecuali Said. Nah, apakah pengecualian ini berlaku? Jawabannya tidak berlaku. Kenapa? Karena pengecualiannya telah terpisah dengan apa? Dengan diam. Ya. Atau mungkin, ya dia kata, dia, dia uh, ucapan dia terpisah dengan ucapan yang lain. Contohnya dia katakan, Abi di Ahrarun, budak-budakku semuanya bebas yang Merdeka. Kemudian dia katakan kepada istrinya, tolong ambilkan saya minum. Setelah itu dia sambung lagi, kecuali Said. Ya. Budak-budakku semua bebas. Kemudian dia katakan kepada istrinya, tolong ambilkan saya minum. Setelah itu dia sambung lagi, Illa Said dan kecuali Said. Apakah pengecualian yaitu si Said tadi ee, dibolehkan atau teranggap atau tidak? Jawabannya tidak teranggap. Kenapa? Karena pengecualian di sini sudah terpisah dengan ucapan yang lain. Nah, seandainya tidak terpisah, maka itu teranggap berarti semua budak-budaknya bebas kecuali siapa, kecuali hanya Said saja. Nah, masyaAllah. Tapi kerana e, pengecualian yang diucapkan itu terpisah oleh diam atau terpisah dengan ucapan yang lain yang tidak ada tidak ada kaitannya dengan pembicaraan, maka pengecualian tersebut tidak tidak berlaku. Nah. Wakilah. Nah, ada yang mengatakan. Ini ada pendapat yang mengatakan. Ya, sebagian ahli-ahli ilmu mengatakan, yasihul istisnau ma'ssukuti awal falsili, idakan algalamu wahidan istisnaa pengecualian itu itu dianggap sah, dianggap boleh, ya, dibenarkan, dibolehkan, ya, walaupun terpisah oleh diam atau terpisah dengan satu ucapan, ya, yang penting ucapan atau pemisah tersebut, ya, ucapan tersebut ia adalah ucapan yang sama dengan pembicaraan contoh kata beliau berdasarkan di hadis yang ibnu alih hadis ibnu abbas berdasarkan hadis ibnu abbas radhiyallahu anhu radhiyallahu anhuma annannabiy sallallahu nabi SAW bersabda yauma fathhi makkah pada hari fathu makkah nabi bersabda inna hadzal baladu harramahu harramahu allah yauma khalaqas samawati wal ardh nah la yuqdadu syauquhu wala yukhtala khalahu kata beliau sungguhnya negeri ini yakni Mekah ya Allah Subhanahu wa taala haramkan yakni Allah sucikan Allah muliakan ya. sejak Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit dan dan bumi la yuqdadu syauquhu tidak boleh dipotong durinya maksud, maksudnya tidak boleh ditebang pohon-pohonnya wala yukhtala khalahu dan tidak pula boleh Dipotong rumput-rumputnya, nah semacam rumput begitu, ya Nabi larang, tidak boleh. Fakohal ya. Abbas nah, maka Abbas al Abbas ya, berkata kepada Rasulullah, Ya Rasulullah innal Izkir, ya Rasulullah kecuali al Izkir, ya kecuali al Izkir. Fainnahu liqainihim wabuyuthim, karena itu untuk keperluan mereka dan untuk rumah mereka. Ya, Izkir itu semacam tanaman, ya jadi Al Abbas minta kepada Rasulullah agar al-izhir dikecualikan karena itu untuk keperluan kebutuhan mereka dan untuk rumah-rumah mereka. Maka Nabi berkata illal izhir, kecuali izhir. Nah. Wa hadzal qaul arjah. Inilah pendapat yang rajih lidalaati hadzal haditsi alaihi berdasarkan dilalah ya. penunjukan dalil dalil ini tentang hal tersebut. Nah, karena Nabi mengatakan tidak boleh dipotong pohonnya, tidak pula boleh dipotong, eh, tidak boleh tidak boleh ditebang pohonnya, tidak boleh dipotong rumputnya. Kemudian Nabi diam, ya, atau terpisah dengan ucapannya siapa? Al Abbas. Kemudian Nabi lanjutkan ilal ilakhir, kecuali al ilakhir. Nah, pertanyaannya, apakah pengecualian yang disebutkan oleh Nabi SAW ini berlaku? Jawabannya berlaku. Kenapa? Kenapa bisa berlaku? Karena pembicaraannya masih dalam satu konteks pembicaraan. Nah, bukan pembicaraan yang lain Nah, inilah pendapat yang rajih Nah Masya Allah Ta'ala Baik Ini syarat yang pertama Ya. Jadi pengecualian itu Berlaku dalam sebuah ucapan Atau dalil Ya. Kalau al-mustasnanya Bersambung dengan al-mustasna minhu Baik secara hakiki, hakikat Atau secara Secara hukum Nah Masya Allah Ta'ala Baik yang kedua, Allah Ya Kun Al Mustasna, ya, min nisf Al Mustasna minhu. Nah, hendaknya Al Mustasna itu, ya, pengecualian itu dianggap sah, ya, dengan syarat, ya, syarat yang kedua tadi, ya, syarat yang pertama, apa? syarat yang pertama Al Mustasna minhu bersambung dengan Al Mustasna. Nah, ya, syarat yang kedua al mustasna ya itu tidak boleh lebih banyak ya dari e, sebagian ya setengah dari al mustasna minhu ya kalau al mustasnanya lebih banyak ya daripada setengah al mustasna minhu maka pengecualian tersebut tidak sah contoh falau <coughs> kata beliau seandainya ada orang yang mengatakan Lahu alaiya asyaratu darahim, asyaratu darahima, illa siddatan. Saya punya hutang kepada si fulan sepuluh dirham, kecuali enam dirham. Nah. Saya punya sepuluh. saya punya hutang kepada si fulan sepuluh dirham. Taip. apakah pengecualian di sini berlaku kata beliau lam yasih hal istisna u. istisna pengecualian di sini tidak berlaku walazamatuhu al ashratu kulluha dan dia wajib membayar 10 dirham itu seluruhnya nah, jadi ketika ada orang yang mengatakan begini ya, saya punya hutang kepada si fulan ribu rupiah umpamanya tadi 10 dirham Anggaplah kita ganti 10 ribu rupiah Kecuali 6 ribu rupiah Perhatikan 10 ribu rupiah 10 dirham tadi ya, Itu disebut sebagai apa? Al-mustasna minhu Yang dikecualikan darinya Yang asal Nah Kecuali 6 Taib Kecuali 6 6 ini disebut sebagai apa? Al-mustasna Al-mustasna ya, Yang dikecualikan Kita telah sebutkan tadi bahwasanya Pengecualian itu bisa atau dianggap sah kalau al-mustasna tadi ya tidak lebih banyak ya dibandingkan setengah al-mustasnaminh. Sekarang kita lihat 10 dirham atau Rp10.000 ya. Kurang dikurangi 6. Ya. Sisanya berapa? Sisanya 4. Kan begitu. Berarti setengahnya kurang ya. Kalau begitu al-mustasna lebih banyak ya dibandingkan almustazna minho, ya setengah dari almustazna minhu. Kalau begitu pengecualian yang seperti ini tidak berlaku maka dia wajib ya membayar hutang itu sebanyak 10 dirham atau sepuluh ribu rupiah. Kalau kita contohkan sepuluh ribu rupiah, nah dipahami ya tidak berlaku. Kenapa? Karena almustaznanya lebih besar lebih banyak ya. Dari setengah al-mustasna minhu, ya, kerana enam, ya, itu jauh lebih besar daripada empat. Kan sisanya tadi empat. Nah, kalau dia mengatakan lahu alaiya ashroto darohima illa sitatan, saya punya hutang sepuluh dirham kepada fulan, kecuali enam dirham. Nah, apakah ini berlaku? Kita katakan enggak berlaku. Maka dia wajib membayar apa? Sepuluh dirham. Karena pengecualian enam itu tidak berlaku. Kenapa? Karena pengecualiannya yaitu sitah enam tadi lebih besar, lebih banyak daripada yang dikecualikan Nah, wakilah ada yang mengatakan ini sebagian pendapat ulama, ya berpendapat la yustarotu zalika itu tidak dipersyaratkan. Nah, kalau tidak dipersyaratkan, berarti apa? Fyasyihul istisnau maka istisna pengecualian itu di, diperbolehkan, dianggap sah. Wainka al mustasna ak wainka al mustasna aktharoh minan nisfi. Walaupun al mustasna yang dikecualikan, ya lebih besar, lebih banyak daripada, ya setengah dari sesuatu yang dikecualikan darinya. Al mustasna minhu Falahya leza muhu fil misalil madkuri illa arba'atun. Maka dia tidak wajib. Ya pada contoh tadi, ya contoh yang disebutkan sebelumnya, tidak wajib kecuali berapa empat dirham saja. Ya ini menurut pendapat sebagian ulama. Jadi sebagian ulama mengatakan enggak syarat yang seperti ini tidak berlaku, enggak ada syarat seperti itu. Ya, jadi kalau ada orang yang mengatakan Lahu hu alayya ashrolu darohim illa sittah illa sittan. Saya berhutang kepada si Fulan sepuluh dirham kecuali enam dirham. Ya, menurut ulama yang tidak mempersyaratkan syarat tadi, yang mereka katakan kalau begitu pengecualian yang seperti ini berlaku. Berarti ya, dia punya hutang berapa? 4 dirham, kan begitu kalau dia katakan, saya punya hutang kepada fulan 10 dirham kecuali 6 dirham ya, berarti, yang tersisa berapa? 4 4 dirham berarti, dia harus membayar berapa? hutangnya tadi, 4 dirham <tuh> tapi kalau ulama yang mengatakan dipersyaratkan, al-mustasnah itu tidak boleh lebih besar daripada al-mustasnah minhu maka, pengecualian yang seperti ini, tidak di tidak dianggap. Berarti dia wajib membayar berapa? 10 dirham. Nah. Amma inis tusnal kullu falayassihhu al qawlayni falau qala lahu alaya ashrotun illa ashrotan lazamadhu al ashrotu kulluha. Nah, masyaAllah. Adapun, kata beliau, kalau dikecualikan seluruhnya, maka pengecualian itu tidak berlaku menurut kedua pendapat ulama tadi yang berselisih. Falaukola, contohnya. Seandainya dia mengatakan begini. Lahu alaiya ashrotun illa ashrotan. Ya. Si fulan, saya punya hutang kepada si fulan 10 dirham kecuali 10 dirham. Nah, ya, seperti ini tidak berlaku. Karena apa? Karena pengecualiannya ya, semuanya. Ya. Maka kalau dia berbicara seperti ini, pengecualian ini tidak berlaku tidak berlaku, maka dia wajib tetap membayar berapa? 10 dirham yang merupakan utangnya tersebut. Nah, kemudian kata beliau, wa hadza syartu fi ma idza istisnau min adadin. Syarat yang seperti ini dipersyaratkan kata beliau, kalau pengecualiannya istithnanya pengecualiannya berupa adat berupa angka. Nah, amma in kana min sifatin, adapun kalau pengecualiannya berupa sifat saya sihhu wa in kharaj al kullu awil aksaru. Maka itu dianggap sah walaupun yang dikecualikan seluruhnya atau kebanyakannya. Nah, jadi tadi itu berlaku apa? Kalau pengecualiannya berupa angka, adat. Nah, tapi kalau dalam satu pembicaraan pengecualiannya berupa sifat, ya, maka tetap berlaku. Walaupun pengecualiannya lebih banyak atau dikecualikan seluruhnya. Tetap berlaku. Contohnya, مثalu, contohnya oleh firman Allah subhanahu wa ya, ta'ala kepada iblis. Ya, firman Allah kepada iblis. Nah, Allah berfirman dalam surat Al-Hujr ayat 42. Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa manittaba'aka minal gawin. Nah, Sungguhnya hamba-hambaku engkau tidak mampu untuk menggoda mereka kecuali kata Allah orang-orang yang mengikuti engkau dari kalangan orang-orang yang melampaui batas perhatikan illaman man di situ ya man di situ sifat ya maka pengecualian di situ diperbolehkan kata beliau wa'ajba iblisa mimbani adama Aktharu minan nisfi Dan e, pengikut iblis dari kalangan anak cucu Adam ini Dari kalangan manusia Itu lebih banyak daripada setengahnya nah, Lebih banyak daripada setengah Dari antara seluruh manusia yang dikecualikan ya, Yang Allah subhanahu wa ta'ala kecualikan Hanya orang-orang yang mengikutinya ya, Yang mengikuti iblis Dari kalangan orang-orang yang melampaui batas Dan ini banyak jumlahnya Apakah pengecualian seperti ini berlaku? Kita katakan iya, berlaku. Kenapa? Karena pengecualiannya yang dikecualikan adalah sifat, nah, bukan adat. Nah. Walau qultu Sandangnya aku mengatakan, "Ihti man fil baiti illal aghniaa." Ah. Berikan sedekah kepada orang yang ada dalam rumah itu kecuali orang-orang yang kaya. Kecuali orang-orang yang kaya. Ya. Fatabayyana An Najmiyyah manfil baiti agniyyah, ternyata, ya, semua orang yang ada dalam rumah itu adalah orang kaya semuanya. Ya. Maka kata beliau shohal istisna'u. Maka pengecualian seperti ini benar ya, dibolehkan, teranggap walamiyu atau syi'an. Kalau begitu dia tidak perlu bersedekah apapun kepada orang yang ada di rumah tersebut. Kenapa? Karena pengecualiannya berupa apa? berupa sifat ya, Yaitu orang-orang yang kaya ya kita ulangi contohnya pemirsa saya katakan kepada seseorang saya katakan berikan berikan sedekah kepada orang yang ada di dalam rumah itu rumah A umpamanya berikan sedekah kepada orang yang ada dalam rumah A kecuali orang-orang yang kaya ya. ternyata dalam rumah itu semua orang kaya ternyata dalam rumah A itu semua orang kaya Apakah uh, pengecualian seperti ini teranggap? Jawabannya iya, teranggap. Berarti saya tidak perlu orang yang saya suruh itu tidak perlu apa? Tidak perlu untuk bersedekah. Kenapa? Karena semuanya orang-orang kaya. Pengecualian di sini berlaku kenapa? Karena yang dikecualikan, yang dikecualikan adalah sifat, yaitu orang-orang yang kaya, bukan ada. Nah, Allah taala. Ini dapat kita sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjut berikutnya di antara ulum khassis al-mutathsir di antara al ulum khassis al-mutasil adalah asyartu as syarat akan datang nanti insyaallah taala di pertemuan yang akan datang. Naam. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan bermanfaat ini dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik kepada kita semua untuk selalu istiqamah di atas agamanya, istiqamah dalam untuk ilmu agamanya dan semoga Allah mudahkan kita semua untuk meraih husnul khatimah di akhir kehidupan kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua dalam surganya sebagaimana Allah kumpulkan kita di majlis ini. Dan kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat virus corona dari negeri kita dan menyelamatkan kita semua dari dari bahayanya amin ya rabbal alamin wasallallahu ala nabiyina muhammadin ala kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis subhanakallahumma wa atubu ilaik subhana rabbika rabbil izati amma yasifuna wa salamun wasalamu alhamdulillahi warahmatullahi wabarakatuh